Читанје светог Еванђелја о Матеју и Јовану. А на тебе, Рос, гости, Слава, ште, Рос, гости, Рос, гости, Рос, У време она уђе и приступимо ка пета молитће га и говоритеће «Gospode, sluga moj leži doma oduzen, i strašno se muči, a Isus mu reče, ja ću doći i siliću ga, i kapetan odgovor i reče, «Gospode, nisam dostojan da pod kromoj uđeš, nego samo reci riječ i ozdravit će sluga moj». Jer ja sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa rečem jednome, idi, ide, a i drugome dođi i dođe, i slugi svome učini to i učini. A kad ču Isus, zadivi se reče, on ima što idu za nje, zaista vam kaže, ni u Izraelu tolike vjere ne nađo, A pa kažem da će mnogi od istoka i zapada doći, i sas ješće za trpezu sa Abramom, Isakom i Jakovom u casu nebeskome, a sinovi casla bit će iznani u tamu najkrajnjo, onde će biti plać i škrgu od zuba, a tamo reči Isus, Idi i kako si vjerovao, neka ti bude i oznali sluga njegov u taj čas. Reče, Gospod svojim učenicima, ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Ako vas mrzi svijet, znajte da je meni omrzno pre vas. Kad biste bili od svijeta, «Svijet mi svoje ljubio, a kako niste od svijeta, nego vas ja izabrak od svijeta, zato vas mrzi svijet». «Opominjite se riječi koju vam reko, nije sluga veći od gospodara svojega, ako mene goniše i vaš će goniti, ako moju riječ podržaše i vašu će održati». «Ali, sve će vam zbog imena mojega, jer ne poznaju onoga koji me posla, da nisam došao i govorio im, ne bi grijeha imali, a sad izgovora nemaju za grijeh svoj, koji mrzi mene i oca mojega mrzi, da ne tvorit među njima djela koja niko drugi nije tvorio». Ne bi gdje ta imali, a sada su i vidjeli i omrznuli mene i Otca mojega. Ali, da se ispuni riječ napisana u zakonu nikovo, omrznuše meni zašto? A kada dođe utješite, koga ću ja poslati od oca Duh istine, koji od Otca ishodi? On će svedočiti za mene, a i vi ćete svedočiti. Jest je od početka sa mnom. Ovo sam vam kazao da se ne sablaznite. Izgoniće vas iz sinagoge, ali dolazi čas kada će svaki ko vas ubije, misliti da Bogu službu prinosi. Hvala Tebe, Gospodi, slavate! Ima među nama, braći i sestre, danas ovdje, sabranima, jedan koga tijelesnim očima ne vidimo a koji je sigurno prisutan i stoji ovde u ovom svetom kranu na nekom mjestu možda baš pored nekog od vas, ispred vas, iza vas, u svakom slučaju neku koji je prenutno neuporedivo iznad svakog od nas. Ali kako rekao, smo i prisutan ovdje sa nama. Ne vidimo ga i na žalost malo ko od nas mu ime znade. I nije sam, nego još dva saborca njegova Ipatije i Teodovu, a njegovo ime je Leontijet. je par godina na jednom kompakt disku na kome su snimljene vizantijske himne ispjevane na Svetoj gori Atonskoj, naišli smo na takozvanu slavu na gospodi Vozvah, tako se u tipiku obilježava ta stihira. Slava prvoga glasa vizantijskog posvećena svetom mučeniku Veontiju. Iskreni ne budemo, nismo obraćali pažnju na njega dok nismo čuli tu stihiru. Dirljivo ispjevanu i jako boku, osvećena stihiru. U kojoj se sveti mučenik slavi kao onaj Boga Od ljubavi Hristove nisu mogli odvojiti ni mač, ni vatra, ni šibanja, ni dranje kože, niti bilo kakve druge muke koji je nepokolebljivo stajao u idolskom pozorištu, nepokolebljivo, ne skrećujući umom ni lijevo ni desno, nego stojeći tvrdo na kamenu vjera, ispovjedujući pred carstvom rimskim nebeskoga carja. A to sve, braće i sestre, bilo je za vrijeme Vespazijana, rimskog cara, negdje početkom trećega vijeka. Danas je njegov praznik uz praznovanje i vaskrasenje Hristova. I baš On nalazi se u ovom svetom hramu. A to je važno da znamo zato što neki od nas pod pritiskom strasti i male vjere i male dubavi prema Hristu vrlo često budu pokolebani. Pa ovaj boravak u hramu u stajanje na svetloj liturgiji ne bude baš dolično Boga i prilično jednom hrišćaninu, nasledniku Božje i saborcu Veontijevo. Ako hoćete, braći i sestra, treba znati da je Veontije bio vezan za četiri stuba, Za dva stuba ruke, za dva noge i šipan dok mi dušu svoju predao gospodu. Predkodno mu koža bila grana, to zupcima. Tako je on stajao na svetoj liturgiji. To je njegovo stojanje, to je njegovo slavoslovlje, to je njegovo ispovjedanje Boga. Odstojao i evo mu ime neizbrisivo, vječno, i njegovo prisustvo ovdje, praći sestre, izvjesno. Zato treba znati da je u jednoj od ovih stasidija ili na nekom od ovih kamena, hramovnih, njegovo prisustvo njegove svete stope. I ako ima pomisle koje nas kolebaju, pomisli sumnje, malovjerje, straha, bojazni, treba da se postidimo, braći i sestre, pred njim. Ako ne možemo pred gospodom, zbog njegove veličanstvene slave, postidimo se pred Leontije voljvodom rimski. Ima još jedan Ko je danas stoji sa nama koga takođe ne vidimo, ali koji je sigurno prisutan je čije prisustvo ovo sabranje čini uzvišenim braćje i sestre. A to je kapeta i njegova čudesna vjera i veliko umiranje pred živim i ovopočenim Bogom. Čuli smo u Svetom evanđelju kakav odnos prema Hristu i kakvo dejstvo, braćo i sestre, postiže tom smirenom vjeru. наглашава naglašavam zato što je uočena pogotovo u današnje vrijeme ogromna razlika i strakovit jaz između praznika I praznovanog svetitelja i svečara, između svetoga velikomučenika Georgija i onih koji ga slave kao krsnu slonu. Ogloman jaz, braću i sese, između hrišćana, današnjih hrišćana i Hrista. Ogloman jaz između naše vjere i vjere naših svetih Predaka, svetih mučenika koji su znali zašto žive i znali svoje živote živom Bogu da posvete da bi bili vječno živi. Zato je mnogo važno da naglasimo da je njihovo prisustvo, braće i sestre, izljesno i da treba da se postidimo njih. Zamislite samo, jednog Leontija Vojvod o Rimskom, pazite, bio vrlo ugledan u svom gravi. Rimski vojvoda, velika funkcija, velika odgovornost. Istje su ga braća i sestre, sami carevi i zaslanici. Dakle, pretiran od vrha rimske vlasti. Nije se njime bavio tek bilo ko, nego sam vrh rimskog carstva. Znači, ugled na ličnost. Zamislite njega i nas ovdje pred živim Bogom. Ajde da smo na nekom terenu gdje Boga nema, nego ovdje u kramu gdje je i njegov gospod i daj Bože, naš mladik je prisutan. Gdje je njegovo svjedočenje vjere i naše svjedočenje vjere. Zamislite kako posmatra našu malovjernost Našu spremnost da se izvirimo sa duhom ovoga svijeta. Našu spremnost da uzmemo učešće u mračnim dijelima ovoga svijeta. Da uzmemo učešće u idolopokloničkim orkijanjima koja se odviraju ovih dana na ovim prostorima. A znamo da je idolopoklonsko uvijek podrazumljena, braći i sestre, Ovakav obrik praznovanja, muziku, ples, igre, pijanke, kao izraz okutne svijesti i okut, okutnih manifestacija, demonske sile. Zabava, braći i sestre, ovakva kako je danas imamo, ona je okutnog korijekla, demonskog korijekla. I ne dešava se prvi put, treba da znate da su i drevni carvi pravili velike fešte, velike proslave, prinoseći žrtve idovima, lažnim bogovima, to jest demonima. I danas, sve što se dešava, braćo i sestre, izvan naše vjere, sve što se dešava izvan liturgije, svaka utjekata, Svako praznovanje izvan svetih i osvećenih crkvenih praznika, svako praznovanje bez nedelje, svako praznovanje bez vaskrsa i mimo vaskrcenje Hristovog, svako praznovanje bez mučenika, bez ispovjednika, bez ispostnika, bez podvižnika, bez učitelja naše svete vjere, to je idolopoklonstvo, braćo i sestre. To treba da znamo pravoslavni hrišćani. Uzmemo li učešću u nekom prazniku gdje se ne proslavlja ime trojičnoga Boga i gdje se himne njemu ne posvećuju, njemu ili onima koji ga životom i krvu posvjedočiše, to je idolo poklonstvo. A idolo poklonstvo je težak grijev, braće i sestre, i traži veliko pokajanje. Ako nam do pokajanja uopšte bude stalo posle okušanja sa demonskih gozbe. Zato krv svetih mučenika obavezuje braće i sestre. A mnogo je te krvi izliveno do današnjeg dana. Evo prije neki dan slavili smo krv svetih mučenika i ispovednika našega roda. Od Lazara Kosovskoga do današnjega dana velika krv, braći i sestri, i neobična krv, nego sve krv, jer je za svetloga Boga izbivena. Tako da se nalazimo u jednom osvećenom prostoru, koji je i blagoslov za nas, ali i velika obaveza. Jer, pogriješiši se u tu krv, braći i sestri, mi ćemo se vrlo lako pogriješiti i u krv onoga koji nadaklu da krvlju vjeru ispovijedaju i ljubav potvrđaju. Jer sveti mučenici su bili naučeni, braćo i sestri od nekoga, da krvlju svjedoče vjeru i krvlju, odnosno stradanjem posvjedoče svoju ljubav prema Bogu, u koga vjeruju. A koji ih naučio o tome? Čovjek? Ne čovjek. Bog odnosno Bogo čovjek Bog je braci i sestre ljubav prema nama posvodočijem i izlijevanjem krvi posvodočijem stradanjem na krstu i sivote ljubavi potvrđio svojim svetim uskrsenjem da je to bilo samo za ono vrijeme i u one dane i pred onim ljudima možda bi i imali opravdanje da našu vjeru ne svjedočimo na taj način. Međutim, s obzirom da je mučenik Leonke i danas ovdje prisutan, i svi sveti mučenici, i Saveu, Manuel, juče koje smo proslavljali, i svi sveti mučenici, govore, braćo i sestri, da se ta krv, Božija krv, I danas izliva. I sve nas poziva i uči kako vjeru da ispovjedamo i kako ljubav prema Bogu da potvrđujemo. Krv Božja se izliva, braće i sestre, kroz svetu i božanstvenu liturgiju. Još malo, vrlo malo čućemo strašnom poziv i svetog utara. Treba da znate kad ga čujete, ako ne budete rasijani i pažnjom, otetom, odvedeni, ko zna u kojem pravcu, a pa ne budete čuvite riječi, što je ravno smrti. Jer te riječi i mrtvi čuju, a oni koji ih ne čuju su mrtvi od mrtvih, broći i sestri. To je ona strašna smrt duše, koja ne čuje živoga Boga. Dakle, ako bude ovdje živih za nekih desetak minuta, pa budu čuvi one strašne riječi kojima nas poziva glasom, a volom, duhom i silom, uzmite, jedite ovo je tijelo moje, pite iz nje svi, ovo je krv moja, novoga zavjeta тим pozivom broćice sestre Gospod i nas poziva da uzmemo učešće u ljubavi koja nam se kroz krv nudi i žrtvom svedoči pozivajući nas broćice sestre ako hoćemo da budemo pričastnici te ljubavi da budemo spremni na stradanje i da budemo spremni na izlivanje krvi pritom Uopšte ne smatrajući da je to teško, da je to strašno, da je užasno. Povedajmo sve te mučenike, sve sve te mučenike. Nikad, braćo i sestre, nisu imali dilem, jer ih je svjedočanstvo, dubavi Božje, podsticalo da vako odvaze u život kroz stradanje i smrt. Sveti mučenik Leontije, Pojavio veliku neustrašivost, braćo i sestre. Veliku neustrašivost. Kako i o lastih ire govorio, ništa ga od ljubavi Hristove nije moglo odvojiti. Nikakve prijetlje, nikakva uslovljavanje, nikakvi demoni, nikakve pomisle, nikakvo naslađivanje, iako je bio, kako kažu čevici ogloman rastan. I veliki junak u bojevniku bio je na daleku čuvenu po junaštvu i mudrosti, ali nije ga crkva zbog toga zapamtila, jer je bio mlad, lijep, snažen, hrabar. Mnogo je takvih bilo, ali crkva ga pamti zbog njegove jere i zbog njegove ljubavi prema jedinom, istinitom i vječnom Bogu. I on se pričešćivao kožu se mi pričešćemo, braći i sestre, tijelom i krvom. I upravo tajna priječešća, tajna tijela i krvi, Božje tijela i Božje krvi, koja se zbog nas izliva, probolje njegovo srce je ranila ga dubavom. I tu dubavi posvjedočio izlivanjem krvi. I nas, braće i sve sve sve ta Redkodno nam nudi tu ljubav, svjedočuje, ali i obavezuje, braće i sestre. Čuvajmo se je postoji velika opasnost. Nažalost, malo na to upozoravamo jedne i druge, a opasnost, opasnost je više nego realna. Čuvajmo se, braće i sestre, da se ne ogrešimo o ljubav Božiju. Čuvajmo se da se ne ogrešimo o krv Božju. Čuvajmo se da se ne ogriješimo na taj način što ćemo svoju vjeru prodavati, braće i sestre. Što ćemo se vrlo ovako odricati gospoda, njegovih svetih zapovijesti i njegove svete crkve i njega prisutno u liturgiji. odnos prema liturgiji, braće i sestre. Znali mi to ili nema da uglavnom ne znamo jer nas ne uče, a nešto ne bi htjeli da znamo. Mi smo sigurni da bi mnogi danas da znaju šta je sveta liturgija, posvjedočili svoju vjeru. I to je vrlo snažno i mnogo dublje od onih koji samo farisejski prisustuju ovdje. Nalazići samo neki komfort i jedan miran trenutak u i nedjelji, a ima i takvih koji dolaze malo da se odmore, malo da se duhovno rekreiraju. Vjerujemo da ima izvan crkve mnogo ozbiljnih i potencijalnih mučenika koji ne znaju, jer im nije rečeno i nije posvjedočeno kako Bog voli čovjeka i na koji način tu vjeru potvrđuje, krvavlju i želotvom. Mnogi bi ostali, braće i sestre, И сна sмртнога, Mноги bi usстав iz magreуumija, досаде ogja, Устав da dolжу ovdje da se поклоне Богу i да da проjave sсвоju drugko treba i krb. umjesto што je проjaлюju na razne песmisvene naчина, навиjuчи з ога иога. I uvijek, posvete pobjede, dolazi smrt koja triumfuje. A ovde je ljubav, braćo i sestre, koja je besmrtna. Kristova ljubav je besmrtna. Onaj koji nas ljubi i ljubav krvno posledočuje. Besmrtan, braćo i sestre, ili, da kažemo, jači od smrti. Tako da, ljubeći njega, kroz vjeru, kroz djelat, kroz liturgijski način života. I sami, braćo i sestre, postajemo besmrtni, jer nas ljubav prema njemu takvom besmrtnom čini besmrtnim. Da jeste tako, svjedoči i današnji ispovjednik i svjedok te ljubavi, te istine, mučenik Leontija. Danas ga crkva, braćo i sestre, ističuje. Danas je njegov praznik. Pazite, postradao početkom trećeg vijeka, danas, ljepši nego ikad, živ, besmrtan. Šta ga je učinilo takvi? Ljubav prema besmrtnom Bogu. I sila ljubavi besmrtnog Boga prema čovjeku. Tako i mi, braćo i sestre, prepoznajmo tu mogućnost, prepoznajmo tu ljubav koja nam, koja nam se nudi kroz liturgiju, kroz izvijavanje krvi i pozivanje da je priđemo i da se sredinimo sa njom. Ali na jedan poseban način. I samo kratko dozvolite da opišemo taj način jer sveto svetojevanđelje povezuje na to. U pitanju je vjera kapetana. Zapamtite danas smo čitali jevanđelje o vjeri kapetana. Mnogo važno jevanđelje. Je ne bi bilo ovdje. Svako je važno, ali ovo je posebno važno. Obratimo pažnju, braći i sestri, i on je bio čovjek od vlasti, kako sam kaže, a pa jedno me kaže, dođi i on dođe. drugo me kaže, idi i on ide, stani i on stani. Čovjek od vlasti, kapetan. A pazite njegov odnos prema Hristu. Kako smirenje, braći i sestri, veliko smirenje i veliki primjer smirenja. Ima povesnog veskogu koji se strašno muči. Svi, mi imamo ko se muči, braći i sest. svi. Ovo govorimo zašto? Zato što je Bog sa kojim je kapetan razgovarao i danas ovdje, ovdje sa nama, u ovom gradu, nudejući istu tu silu, a kakva je sila, vidjeli smo u svetom evanđelu, Dan na riječ... I na vjeru smirenog kapetana odmah dolazi do dejstva. Nikakvi ljekari, nikakva ispitivanja, nikakve klinike, nikakvi ljudi koji znaju o Samo smirena vjera u ogromnu moć Božju. I na vječi dešava se Idi, kaže, i nekak i bude kako si vjerovalo и у том труду и силы из него вслуга, кое се страшно мучило. Обратимо паош, братије свеске, јер ту све много грешимо, много, много, много грешимо. Господ каже капетан, чува капетан, још није знао, што би ми требало да знамо. Да у питању сам Бог утирио. Значи не ангел, не светител, него сам Бог утирио. Син Божији Бог. Neograničena vlast moć i sile Na zemlji, na nogama, u tijelu Nije to osnao kapita Osjećao da je u pitanju neko veliki Neko koje je iznad njega Neko čija je vlast veća od vlasti čovječije Tada kako je moglo da rasuđuje Po mjeri tog vremena Jer Duh Sveti još nije otkrio ljudima Ko je zapravo Isus iz Nazareta Neki su ga smakrali prorokom, a još nisu znali da je u pitanju Bog proroka, onaj koga su proroci najavljivali, sam sin Boži, nije to kapeta, ne znao niti je mogao da zna, ali je projavio veliko smirenje, braoče i sese, pred silom. Čuo je za njega da iseduje, da mrtve vaskrsava, da gubava iseduje, da demon ima riječi zapovjeda. I smirio se, pazite, Глевозни и мори га да ми сервис о много сам учи. А Господ каже: "Ја чудочи и сијевичу. Васите вратите пажњу. Ја чудочи и сијевичу. Тубисмо сви направили грешку, да не говоримо помоћ слају да уопште не долазимо и до Господа ништа не тражимо. Каошто већине данас прави страшну грешку, ништа од цркве не траже и ништа од Бога не имају strašan promašaj, strašna greška, ali ne govorimo o njoj jer je ekstremna za to ove trenutne, nego govorimo o onom promašaju koji sami pravimo. Ja ću doći i sjeviću ga, svi bi braći i seste tu pokvek, znate, ta gordost i to nesmirene, da mi dočekamo gospoda, znate, da budemo tu negdje, da on bude naš gost, da budemo sa njim na tilji, neprojelen odnos. I manjak sile, manjak vjere, braći i sest, dže je gordost, dže je pretjerana svijelost prema Hristu. Tu je gordost, a dže je gordost, tu nema vjere, dže nema vjere, tu nema ni sile. Kaže gospod kapetan, ja ću doći i siliću A pazite šta kapetan kaže. A pazite, kapetan, braći i se ponavljamo, Znači neku koje na visokoj skavi kaže nisam ja dostojan da uđeš u moj dom nego samo reci riješ i ozdravi će sluga moju. Gospod stade i okrenu se onima što su išli za njim i kaže a to i nama kaže braće i sestete Jer i mi idemo za njim, ili makar neko od nas ide za gospodom, mada ima i onih koji ne znaju ni kut su krenuli, ni šta da traža. Kaže, zaista on kaže, a to i nam kaže, ni u Izraelju ovakve vjere ne nađu. Pokrenuo što ste kapetano reči, idi i neka ti bude kako si vjerovao. I u tom trenutku iscieli se sluga njegov. I mi, braći i sestri, isto možemo, vjerujte. I ti mnogo više možemo da vjerujemo. Evo ga, gospod, ovdje u ovom gradu. Nema potreba da ga tražiš ni po internetu, niti da letiš avionima na druge kontinente. Evo ga, gospod, u tvom gradu. Baš on. Baš taj koji je sa kapetanom razgovarao. I baš on na čiju riječi sloga bio je sire. Ali da li kapetana ovdje, braći i sestri? Ka da vimate te смиreene vjere, vite sami, kako moaloo redmo na Božje приus, ka po morvo dolazimo u Božji domu. Неsмиreно, голодo, теsko, o, lamo i zlanim, a kavko господ poobljaje tepi koji neš не da dodođš. Kako ti pomovje dolješ i zadješ poješ lijevo де šešste poportdi telefonиš klupiraš. Tužen si pred svetim mučenicima. Mučenici te gledaju. Sveti Sava te gleda. Svi li svetitelji ovdje nas gledaju. Da jadi tu bijetu. I onda, braćo i sestre, i nevjera se pojavi. Nema tu gospoda. Padneš na nivo da gledaš sveštenika, procenjuješ njegovu vjeru, njegovu mrlinu. Ona možda i nije velika. Možda vrlina ne nema, ali to ne znači da Bog ovdje nije sile, nego si to na taj nivo oslijepio i onda gledaš tu još malo po hranu i gotovo, ode, izrađen. Ode da se veseliš sa neznabošcima, ode i uze učeš se ja u idolopokloničkim zabavama i veseljima i to je kraj i početak vječne patnje i mukje. Zato obraćujem se, kad ulazimo u hram, smirimo se, jer ulazimo u dom Boži. Kad nam sveštenice dolaze u kuću, ne mojmo da smo drsti, ako ih uopšte pozivamo, malo ko danes i poziva sveštenic. Mada i to uveženje u, u, u kući ponekad izgleda tragikomično, našta liči uvezak sveštenika kad se osvećaju vodice. To bez sve nema s celovarskom Boga u kući. Kakvo osvećenje vodice, kakva grupiranje. Bob je ušao, sjedi domaćine. Bob je ušao sa svojim sveštenicima u dom. Pa nije došo da prska da labi lepezom i da prska upućanje vodicom, da se igra da duva i balone da kiti jevke. Evo došao silu da projavi sve da sredi, sve da dovede u redu. Ali ako ima vjere, smire. I taj događaj treba se pamti, to treba se snimi, te fotografije treba se imaju. Jer u latvom svaštini, da ne kažem episkopa, sam Bog ulazi u dom, u grad. Kako se ponašamo kada nam episkop dođe u grad? Gdje smo krenuli, koliko puta sadršava da episkop dođe u mjestu, u selu, to ne preše žitelja da nisu došli sa strane, ne bi nikoga bilo. Zatvori to selo. Tu samo još hovi da se otrese prak sa nogu i kraj. Kako je Evanđelio rekao, nema nikoga, otrese prak sa nogu, ne primaju te i to je kraj. Gore nego Sodom i Gomorom. A i sveštenice, braći i crkva, to je prisustvo Božije. A gdje je naša vjera, gdje je naše smirenje, Sila je tu, sila na riječ, braće i sest, jelite, sila na riječ, bilo koju bolesti, narkoman su, bolesni, preukemija, kancer, ne izlečio je bolesti, sila na riječ da djeluje, braće i sest, ali praži se vjera, smirena vjera. Tako da ako hoćemo da primimo Smirimo se, braći i sestri, a do smirenja se dolazi u Ne Nemojmo propuštati sve te liturgije, nemojmo ih begavati postove, vjerujmo kako nas je naučiva crkva da vjerujemo, savijajmo brat pred veličanstvom Božijim i silom, dan za danom, nedjelja za nedjeljom, godina za godinom, pa ćemo se smiriti, braći i sestri, jer smirenje je dar Božijim. Osmireni imaće što da vidi u crkvi. Videće samog Boga i kad bude čovjek i sveštenik, uzmi terjedite ovo je tijelo moje, pite iz nje slivo i krv moj. Kao nekako, nego slušajući samoga Gospoda gdje ga posimam i kad bude privažio da se pričojesti potpuno će vjerovati da prima tijelo i da pije krv Božiju. Takome čovjeku, braći i sestri, više ništa neće trebati. Pa i ono što ima, razdavaće, oslobađaće se toga, da bi imao više prostora za taj mistični doživljaj živoga Boga, koji je u crkvi prisutan i svakome se nudi, a Bog mjeri smirenja, otkriva i silu daje. Daj Bože i mi da se smirimo, molitvama svatog mučenika Leontija, I kao smjereni Boga da vidimo i silu na njegovu riječ po vjeri da osjetimo i mi i svi naši priježnji koji se muče i bogoju. Amin Boža.